aginenego Ameriketako bakke prozesuen inguruan hitze egiten eh, jarrituko dugu. Ain zuzen ba, prozesu guzti hauetan, emakumeen papera aztertuko duen mailenguru bate buruz asteazkenontan irungo maila Koldoor zentroan izango da arratsaldeko 7:00tik aurrera eta ain zuzen ere, ba, mugen gainetik eh, gobernuzko publiko erakundeak antolatzen du. Honetaz hitzea egiteko, telefonoaren beste motorrean izaskun azurrend ditugu keixo egunon eta joan denue. Bueno, lehenik eta ben, eta e, azte azken ontako mainguru aipatu aurretik, aldi guzu pixka bat aurkeztu zuen e, ba, elkartea dugu Gobernuzkanpoko erakundea? Bai, bai, bai, gainetik erakundea laro gitan balauan sortu zen, ba, gehen bat Erpa Amerikako e, garapen prozesuei lotuta, eta, ba, bueno, ja laro gira margaran namarkadan ondoren, han gertatu dian ba, bate prozesu, bueno, hisen ez ditutako prozesu oitatik, ba ustedes ikaskuntza batuk jaso dituela eta azimarra garria iritzu zaigu ba bertako emakumeen partaidetza bango garapenean, ez da? E, urte urtea asko damazkigu lankidetza proiektuak bideratzen, gehihen bat eh nekazaren e, relazionatuak, edo emakumeen kide asko biden defentsan eta beti saiatu bea baiaangoa eta bai baiemengoan nolabait uztartu eta badenau jakin dezagun elkarren berriaz, eta Ta pizkat e hortatik sortu da ba heraren jardunaldi hauen funtsa. Uh -huh. Berbadan, bueno, e, jardunaldi hauei dagokionez, hasta ba, azken honetan izango duguna, e, Kolombiako bake prozesua izan daiteke azken, eh bueno, ba e, urteetan, eh ezaguna, e, ezagun uh -huh ezagutza handiena, eh? duena baina baita ere bestelako esperientzia batzuk daude zentzu horretan guatemala eta El Salvador esperientziak ere bueno, ba, gerturatuko dituzute, eta horretarako ba, eh, emakumeak izango dira protagonista nagoziak ezta? da? Ba, da, El Salvador morena errera etorriko zaigu bera ba, erta amerikan oso den e, feminista entzute, entzute, entzute txuga ba da garapenerako kolektiba feministanen ordezkaria eta ba bueno, bere garaian gerrilaria izandakoa El Salvadorreko konfliktuan, baina gero ba bueno, Emakumen eskubide de Fenchan, eh ba, Maika lor ikutu dituna, eh ba, ba, politika Mayan plazaratu atualizatzeko eta egia da bere ikuspegia, ba gaur egungo gure bizikidetza prozesu hontan, eh ba bueno, interes lagere itzaigula, ba, ja urte desente prozesu horretan eta ba, bueno, guk hemen sortzen aidian foro eta elkarrizketa E, gune horietarako ba, bere hitzak eskuragarri izatea, ba, gomenik garrilitzea izateguen. Eta bezalde gure artean izango da dira baita Rosalina hau da, Guatemalako alargunen koordinadora nazionaleko presidenta, Guatemalako gerratean ba, alargunen ingurun sortutako erakunde batean lan asko indakoa, bere gara jantri gobertan gurekin hemen izan zan baita, beha hemen izan zane baita, eta aurebaita, ba gertutik e, azalduko digo beraien esperientzia eta bertako emakumeen nijenak nola bizi duten ordain arteko prozesu guztia. Mm -hmm. Oson e, beraz, beraien, beraien esperientzia eh bueno, e, ger, gertu izango 두고 aste azken eh hontan eh esan mesala irungo maila kulturen zentroan berriro gogoratzeko zeintzu, zein izango zen ba ekimen honen elburu nagusia? Elburu nagusia da, guri eritza da, ba, iziki detza prozesutan eta baita, ba, konflikto garaitan emakumen partai detza itzalean geratu dala, oroberintzat ez dala aztertu ez, beraien e, figura eta beraien papera zein izan den. Eta interes gara ditzaigun da, ba, Gure gaur egun goa guara ontan, ba, bizka dizikideta sustatu naian eta nola baiteko loturak sortu nahi gizarte hontan, ba emakumeak e, zein paper izan duten orain arte, eta hemen nik baita ze parta iretza zagoki edo ba zertan, bintzak hausnartu, e, ba, e, parte gotean, ez gotean parte, nola jokatze deun, eta nola ez, Eta bueno, beste e, toki batzutako prozesuk ikusi eta horien inguruko adibideak ikustea iritzite egon ekarpen politika izan iztekeela, ba gaur egungo gure egoera hontarako. Azken azken hontako mailengurua esakete ziklo baten barruan kokatua dago, hau da, e, irunen e, bakarrik eskeineko do dituzue hori jardunaldiak edo aurreikusia duzute zute baita ere beste herri eta baitari eh hauek antolatzea Bai, e, Jardunaldi hauek egia esan bi ataldez berdin dauzkate, batzu publikoak dia, esan edo norentzat irikiak, eta bihar ba, bertan tolosan izango da atxaldeko zazpitan e, edo letxeko batzara eta ero donostine baita izango da ostegunen arratsaldeko atxaldeko zazpitan onzeko aretoan, eta gero iruneko are baina bai dauzkeula gero itzartuta hemengo biziki ditza foruekin, modu badizkretoan eta foretako jainarekin bakarrik, eh, na komea uakiko ba solasaldi bertukoago batzuk. Osongi aurreko sei adosoen, bueno, ba e, inguruan ba, bai datozen e, ilabeteetan edo aurrera begira bestelako ekimen aktuazioak garrotzea. Ba, egia da gente de Quinta de Ostola aurreikusita, eh dokumental bat egiten egea emakumen papera, guain jarteko emakumen papera zein izan den, bai euskal herrian eta bai nazio artean, bate prozesuetan eta gu da garaietan. E, Dokumenta aloi pentsatze behu, e, kusgarri izango da urte honen amaieran, eta bestalde e, ikerketa sakonago bate baita, ba, e, gai honen inguru. <susurra> Dien, giekin hoiek bai emendik aurreako, ba, proiektu, e, interesgarriak biela. Ba, oso ongi itasko, gelditzen zaiguna da jendea animatzea, gure eskualdeko entzuleak bereziki, gure dugu, ba, azte hontan, irungo ameia kultur zentroan esango dela arratzaldeko saspiretan. Da, ialdia dugu, ez da? Hoi da, ba, denantzat, interesgarre iritzen zaian edanantzat, irikita gaude, ba, bai... Ire... Bueno, e, izan goitzaldian parte hartza, edo bestalde lentso beran uxago berturatu nahi du nahi eta zalantzaen bat edo baldin maude, gurekin elkar bat ennatzeko, interes kuziz engogea. Bosa ungi izaskun eh? Milla esker mila, gurean izatagatik. Mi esker? Mi esker, fei.